Bai, aktualitatean, janezakinik ere Mareluski. Aktualitatean uh, inposatzen da, uh, egoera laghi bat edelakotz, eta nik na, askoz nahi auk zanen nuen beste gaibat uh, joxatu zinezta uh, klima aldaketa edo uh, klima beroketa. Bo, horrein uh, argi da uh, mailan temperatura gulatuz uh, doala, badu... Mende bat eta erdi edoela fenomenoan siadela eta hori grad, kaxik rado batean zementatu da eta ondoko perspektibak e, megiratzen badira, hori zen gira beti goetik eta keinu batzuk edo bai, aurre ikusiak dute, ez bat gure egiteko maneran deuze aldatzen e, Mende bukaeran kaxik zazpik radoa Dela temperatura ergan nahi baita ez dela bizirik izaitzen alko munduan Orduan. duan, hola bintzatzia harinki harigira, baina horren buru munduan biziren e, geroaz harigira Hor duan, e, gai aski lahia, arganguro gajia, minbera Eta, bon, ikeda, egunguzi zaipatzen den e, gai bat dela eta guk ere e, pixko bat e, lujamaren bidez e, Gure karpenan nahi e izan dugula, konsientzi hartze hortan ekerri Mm Hortik -hmm. ginda, uh, gazamaren ideia ideeaazteko, uh, mm. klimasa ditua, ikerlaria, Valeri, Masson, Belmott hori fixi eh, da? Fixikane ginda ditu ikasketak, doktoreza da, ikerlari bat da eta meteorolog edo klimaren aldaketan bere da eta bere uh, gaitasunaren ondorioz uh, jiekeko uh, lehen taldean onartua uh, izan da eta beraz uh, jiek uh, rakunde horrek uh, 6 azpio orte guziz uh, klimaren aldaketaren bilakaeraren txosten bat idazten du eta ondoko txosten aseigarren izanen da 2002an eta ekipaino batek uh, txosten nogen idazten ari da eta mahi, balehi mazondel motu pertsona hori Ko idaz leh izanen da, gana behita, lan hortan milaka eta milaka sientifiko batzen dute eberen lana, eta berbe, berdin eh, amarnio batek dute gero azken bertsiua idazten, eta balehi mazondel mot hori eh, amar horretari ko dutanda, gana berabeino baino, gurik ez dakit badenez eta auzten hautatu dugun gaiaren jojatzeko zinezko horia da eta suerte handia bere presentzia presencia Gazaita, gazeita piro sordo bai ez lofudeko da eta gero lofudek badu ere bioinstashunaren fondazio bat eta go kolendakaria da ere Bera Italia ja da, eh, Lofudek baditu hainbat osa plantanen sarik bere sortze geroztike gustu arkua, nahkua produktu sentinalak gero lujarren merkatuak eta ojelako gauzak pirosardo ligosienne shortseile tan izan da da Eta komparazioa eskualegian, zazpi eh, moskin eh, zlofudeko sentineletan ezagutuak dira. Hala nola itxasuko geresia, eskualtxe eh, mendian egin ardikasna burubelz haixuria. Artoa, lekuko hartogogia, holako moskin hori guziak deia zlofuden sentinel gisa ezagutuak dira.